rorin dhe islam dega shkup ju prezanton emisionin jurmëve te të, të dashurit ton Në vitin e nënte emigrimit, një vit para vdekjes e profetis Sallallahu alai Sallem, musliman dhe tyrojnë të dalin për srinë në luft e cila njihet me emrin beteja e të bukut. Të buku ishte një vend që ishte njëmi kilometra nga Medina në drejtim të Shamit. Profetis Sallallahu alai Sallem i vinë informata që Romakët se bashku me Gajasinët po përgadistë një ushtri prej 40.000 luftarësh për sulmuar Medinën në njëherë, profetit sallallahu wasallam, fillon përgaditjet dhe okurkon gjithë piseve që të dalin me të. Vesërije kësaj beteje është se nuk do të ketë luft dhe të vrar. Ajo është një beteje për dëvën në prop ga lishmarin e gjdo muslimani nështë e ishte i gasën të sakrifikoj për mesajin apo jo. Në gjithë se nuk ndodhi luft, ajo është beteja më e vështir për muslimanët. Më këtë beteje Profeti sallallahu alejhi wasallam i u shpall një sure plot, Teube, e cila flet për ata që treguan ngadhishtëri dhe për ata që u frikësuan dhe qëndruan në shtëpitë e tyre. Qëllimi kësaj betejë ishte të sprovojë muslimanët nëse do të jetonin për mesazhin hyjnor pas vdekjes së Profetit sallallahu alejhi wasallam apo jo. Nëse do të vazhdonin rrugën e Profetit sallallahu alejhi wasallam për të përcjellë mesazhin brezave të tërë apo jo. Pra ishte një betej, jo për të luftuar marë mikun, por me veten. Vështirësit e gësaj beteje ishton të kohë në cilën do të zhvillohej, muaj i gusht. Ishte muaj mëj nëzheht dhe muslimanovo duhej të otonin në këtë të nëzheht par njëmi kilometra. Vështirësit shto eshin duke ditur se frudat e medines, hurmat arabe, nuk ishin pjekur akoma gjë që të thosht e më shumë uri gjatë u dhëtimit muslimanët nuk ishin dhe kafshu dhëtimit e mjaftu ashe për gjith por zdo të reveta kishë një deve Profetis salallahu a.s.m. më par i kishte paralemruar që të gjith ata që do dalin duhet të, të kenë dy palë o pinga ishte një spro për gjithë muslimanët ashtu si që ishin sprovuar muslimanët e par në mek me kestratime për hirtë të fejës së cilës këshë përqafuar. Tuk e pasur parasysh gjithë këtë të vështirësi, edhe vetë Kurani e ka quaj të ndryshe këtë betej, qasti i vështirë. Allah i madhërishëm në Kurani thotë, Allahu u afali për nga mberit edhe muha gjireve edhe nësareve, të cilët në qasti në vështirë shkuan pas ti, kur nga vështirësit zemrat e një grupi nga ta gati u lëkundën, por aji u afali, i stabilizoj zemrat e tyre vërtet a jenësht i but i më shirëshëm dhe tyre e tobe 117 me profetin sa në Allah e Selem në këtë bete dojnën 30.000 luftar të cilët vuajtë nga lodhja uria dhe etja për 50 dit etja për uja rinë të kulmin sa që të tjerojshin të therin dhe për të pirën nga uji që kishtë në stomak ku se për të ngërën Racioni i si Secilit ishte vetem nje kokur hurm arabe në ditë. Edhe kjo lodhie dhe mundim kishte dhënë esaj të mirë. Një ushtri përbër e përbërë nga 30000 lufttarë, duke qëndruar për kohë të gjatë në shoqërinë e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam për 50 ditë, do të mësonin shumë gjëra nga Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, dhe këto do t'u trashëgonin brezave të ardhmë. Për të përgatitur një ushtri Kjo të mund të i bënd të balë ushtri së romakove Dueshën njete luftarake të shumë ta Për këtë, profetis salalale sellem Në gjithet në mimber Dhe dhe thot njerësve O njerës, jepni nga pasuria juaj Që të përgadisim ushtrin Qohet Uthman i bën afani dhe thot Unë marë përsi për të siguroj një qendeve Më ushtim dhe armët e duhura Profeti sallallahu alaihi wasallam duke i buzqeshur Uthmanit zbrit një shkallë nga mimberi dhe përsëri i thot: O njerëz, jepni nga pasuria juaj që të përgatisim ushtrinë. Por askush nuk përgjigjet. Çuat pasi për Uthmani dhe thot: Unë marr përsipër edhe 100 devë tjera me ushim dhe armat e duhura. Profeti sallallahu alaihi wasallam i buzqesh dhe zbrit edhe një shkallë tjetër dhe thot: ku shjep nga pasurija e ti që të përgadi si mushtrin për sëri qëtë uthmani dhe përmton edhe një qindejve qera më ushqim dhe armët e duhra Profetis sallallahu alaihe sallam duke lëvizër duar të thot nuk ka gjërë që e të mton uthmanin pas kësaj Abdurrahman ibn Aufi, i bënaufi i siel profetis sallallahu alaihe sallam 200 ok argend Omer i bëna khatabi siel 3000 dirhem Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyet Çfarë u ke lënë familjes? U kam lënë gjysmën e pasurisë si dërguari i Allahut, ja ktheu Omer. Derisa sillë derhemet, Omeri, si Omeri mendonte me vete, sot do t'ja kaloj Ebubekrit. Kur erdhi Ebubekri derdhën në prerën e Profetit sallallahu alejhi wasallam 4000 dirhem. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pyet, Çfarë u ke lënë familjes? Ebubekri u përgjigj, U kam lënë Allahun dhe të dërguarin e Ti ma pas fillon njështë e varfrët të selit, qëfar kishin mundësi, dikur siltë e disa kokë krahurme, dikur shtjeter pak elbë e tjerë. Mëna fikët filluan të talë që me dhe varfrit duke thënë, po pse, këtë pak ushime të dhe të shpëtojnë u shtrim? Kurse për Amerën dhe Ebobek në thoshin, këtë e bën për të mburur paratë të tjereve. Këtë e përmenjën të dhe Allah më dhe rishmë në Kuran. Ata hipokritë i përqeshin besimtarët që me vullnetin e vet japi lëmosh i përqeshin edhe ata të cilët nuk kanë më shumë se çka është i domosdoshmë për jetesën e tyre e njëkohësisht tallën me ta Allahu udhash për blimin e talljeve të tyre dënimin më të rëndë At-Tobe 79 Kur ushtria japonese përulëtim profeti sallallahu alejhi wasallam urdhëroi Aliun të çëndrojnë në Medinë Onafiqët Kulepan Aliun që nuk po shkon me ushtrin filluan të thonë ai nuk doli pasi kishte të vështirë të marr pjesë në luftë do të thonë që profeti sallallahu alejselam nuk e mori për shkak të dhimbsej Aliun u këduroj dot kë shpiftje dhe u vu pas ushtris kur arriti profeti sallallahu alejselam i tha më merr me vete o dërguari i Allahut pasi thonë në Medinë që ti më le për shkak të dhimbsem por Profeti sallallahu alejhi wasallam ja ktheu: "O Ali, kanë gënëjur për Zotin. Për Zotin nuk të urdhërova të qëndrosh në Medinë vetëm për shkak të familjeve tona dhe për të mbrojtur Medinën. A nuk dëshiron të jesh për mua si Haruni për Musain, vetëm se pas meje nuk ka profet tjetër?" Ali u ja ktheu: "Pranoj, oj, dërguari Allahut, dhe o dërguari i Allahut, do u kthej përsëri në Medinë." Romakovo kishtë ardhë lajmi që muslimanë përgadit ishin për të përbadhur me ta. Dhu këthyjen, duke thënë që nuk ishin nevoj tashme të luftonin. Unë afikët filluan të kërkonin leje profetis sallallalli e sallem që të mos dali në këtë luft. Këmenduar që rruga është e gjatë, vapas në kulmën e saj dhe se frutat ishin në pragun e pjekjes. Ata kërkuan leje të mos marin pjes në këtë betej. Këtë e përshuan Kurani duke thënë, disa nga Arabët bedojin që kërkuan në falje, erdhen për t'ju dhën leje të më shkonin në luft, ata të tjerët që kishin në njërë me besim Allahun dhe të dërguarin e ti ishin dalë pa leje, ata që për e qyre nuk besuan dhe t'i godas dënimi ashpër e tobe në të djetë. Ata, hipokritë që mbetën pashkua në luftë, Ugozuan për ndjenën e tyre pas të dërguarit të Allahut dhe nuk dëshirouan të luftonin me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e Allahut dhe than, mos dilni në luftë, në vap. Thuaju, zjarri i xhenemit ka vapën edhe më të fortë nëse janë të kuptojnë. Le të qeshin pak në botë dhe le të qajnë shumë në botën tjetër. Ai është shpërblim i asaj që fituan. At-Toba 31 32. Një nga munafiqët, Xhid Ibn Kaisi, shkoi te profeti sallallahu alejhi وسلەم dhe i tha: O i dërguar i Allahut, më lejo të qëndroj pasi nuk mundem të dal me ty. Kur profeti sallallahu alejhi وسلەم e pyeti mbi shkakun, ai i tha: Un nuk do të përbahem kur ti shoh gra të romakëve. Bukuria e tyre më josh dhe do më bëj ta braktis betejën e për me dhe kuran dhe për e tyre ka tilë që thonë më lejo mua të më shkënë e luft e mës më vë në sprov ja ata më në sprov ka në rënë më par gjahenemi gjithësi përfshim nga gjitha anët jo besimtarët e tobe 49 u shpanë dhe ajetet tjera të cilat u drejtojnë besimtarëve Allah i madhërishëm në kuran thotë thua i o i dërguar në qovë se e të rrituaj gjemë tuaj, gjem tuaj Vëlezërit tuaj, bashorte tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, trektia që frekojni se do të dështoi, fenbanimet me cilat jenit knaquur, të gjitha këto janë mët dashura për ju sa Allahun, se i dërguari i ti, nëse lufta për në rrugën e ti, atëherë pritni dheri sa Allahu nuk vë në rrugën e drejt njerëzit e prishur. E tobe, 24. O ju që besuat, ç'është me ju? Që kur ju thuhet dilni në luftë, në rrugën e Allahut, ju rënduat në vend, sikë ishit të gozhduar. A mos ishit më të kënaqur me jetën e kësaj bote se sa me atë ardhmën? Prietimi i jetës së kësaj bote ndaj asaj të ardhmës nuk është asgjë. Et-Tobe 38. Rruga e Allahut që përmendet në këtë ajete nuk është vetëm lufta. Por rruga e Allahut është çdo gjë e dobishme për fein, kombin dhe njerëzimin. Nëse do të studiosh dhe përpiqesh si të zhvillosh vendin tënd, di se je në rrugën e Allahut. Nëse do të punosh për zhdukin e analfabetizmit në vend, di se je në rrugën e Allahut. Kur arriti profeti sallallahu alejhi dhe selemu ushtrinë e tij në Tebuk, pa anë çu ushtria romake ishte kthyer. Ather Profetis S.A.S. mendoj që të nëshkruaj më rrreshën me fiset që ishë në kufimi romakët. A i kërkojë bon halit i bunvelidit që të shkojë të mbrejt i do me të lëgjendel fshat, që që ukejder dhe të asjel që të bjej në ujdi për një anë pushim të mundëshëm. Hëllidje e pyet, o i dërguari Allahot, si të asjel, duke e ditur që a i është brenda kështjelave të ti. Profetis S.A.S. mendoj që të nëshkruaj m Nërë me vete 400 kalorës Halidje e pyet i përsëri Qëfar dhe të bëj me 400 kalorës për balë kështjelave të tyre, o profet Profetje S.A.S. një a këtheu Shko, Halid, do të gjesh duke gjuajtur buaj Ma e sa dinte, profetje S.A.S. rrët këti burri Ishte se a i e kishte qef shumë gjahun Dhe kjo nuk dhe të pegonte edhe në luvë të dalë për gjuajti Tregon Halidi, dola, por vetëm përqua në vend fjallë në profetis sallallalli e sellem, që ndëroja para kështjeles për tre ditë, duke mos ditër si mund të hy brenda. Ditën e trejt në darkë, e shohë u kedrin me gruan e ti në balkon. Në ato qaste vin disa buaj dhe fillojnë të kruhen të dyër të kështjeles. Tregon u kedri pas i pranoj islami. I thash grua stime, a e shikon atje shohë unë, për zotin, për shoh çudi, ja the ajo. Un i thash, a mund të lihet kjo gjah? Po ne jemi në gjendje lufte, më tha ajo. Por ky gjah nuk lihet në kët natë, më hën. Ne lodhem një muaj që dëgojmë një gjah të till, i thash un përsëri. Kështu zbriti dhe doli jashtë. Në at çast buhet lan derën, vudh drejtua në drejtim të xhalit të mvelidit. U kedri vrapoi pas tyre dhe ra rrob i Halidit me uhrinën e tij. Njëherë Halid e çoi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të dy nënshkruan një marrëveshje paqe. Ja, Uqedri 10 ditë te profeti sallallahu alaihi wasallam në dhuratë dhe hoqi mantelin e tij. Kur e pan shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam mantelin të zbukuruar me ar dhe argjend që ditën, profeti sallallahu alaihi wasallam i pyet: "A ju pëlqen?" "Nuk kemi parë kur diçka të tillë, oj dërguari i Allahut," i than. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "Për Zotin që xhamitë e saat i vënë madhit në xhenet janë më të mira se kjo." Sa herë të shohësh gjëra të bukura nga kjo botë, kujto të mirat e xhenetit. Pasi në shkruaj këtë morrveshje paqje, profeti sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanat nisën rrugën e kthimit. Gjatë rrugës së kthimit vendoshte diçka me dhil bigjallenin. Ai ishte njëri 23 vjeç, ai kishte pranuar Islamin që në moshën 16 vjeçare. Ai banonte në Fisin Muzayne. Ai ishte i pari që kishte pranuar Islamin nga Fisi i tij. Babai i shtrëdhekur ku ishte i vogël, dhe për të ishte kujdesur xhaxhaja i tij, që shpenzonte për të pasuri të shumtë dhe ishte i vetmi ndër shokët që shpenzonte aq shumë. Ushtej dhe vihej më mirë se të tjerët, dhe xhaxhaji kishte dhuruar dy kuaj për të kalëruar qëtë emigrimit të muslimanëve nga meka për në Medine u binte të pushonit e fisi i ti. Një dit, i takon muslimanët e migruës, ullet me ta dhe gjatë bisedës me ta pranën islamin. Askus tjetër vështi nuk ishte musliman në atësis dhe kur fali, fshihej që të mos e shiknin. Gjitë mund dite në rukë për të takuar me ndonjë musliman i cilë mund t'i ledzon të t'i shka të rejnë nga Korani. Vetë nuk u dhëtoj për në Medine, pas i shpresonde që Gja Gja i të pranon të dhe a islami. Priti për tre vjetë, por Gja Gja i ti refuzoj të bëjë musliman. Kure shikon që Gja Gja i nuk kishte në mend të bëjë musliman, i thot, O Gja Gja, më ke vënuar shumë për të vajtur të këtë dërguar i Allahut. Unë dojë të prisja dhe ca, por tani nuk mundë dhe më. Dëshmoj se nuk ka zot tjete përveq Allahut dhe dëshmoj se Mohamedi është ropë dhe dërguar i ti. Kure dëgjoj ktheu në fenë të ndërtë të parë ose do t'i marr të gjitha që ti kam dhënë. Bëj ç'të duash, ja ktheu. Pastaj gjajaja ja i mori diçka që i kishte dhënë. Kur u nisën në Medinë, gjajaja i kërkoi edhe rrobat që i kishte veshur, pasi ai i ja kishte dhënë. Atëri ia ja hoqi dhe rrobat e trupit dhe i dha. Nuk djitej ditë tjetër për të umbuluar me çpëlhure prej leshi të hedhur. Ai e mori dhe ndau në dy pjesë dhe me ta në bulloj trupin. Nga këto dy të sopa me cilat në bulloj trupin, u quajt dhe, dhe lë bizjadhen. Kështu, u dhëtoj nga fisi i ti i dhejlë në Medine me këto dy të sopa preleshi. Kur arriti në Medine, shkoj të takoj profetin sallallahu aleyhi vësallem, i cilë e pjëtë, ku sheti? Unë jam Abdul Uzza, i u përgjithi. Profetis S.A.S. e pyte për sëri Po përse je dhe i shurë kështu Nga që gjagjaj me grithi robat Adit që do e të vit e ti Ja këtheu Profetis S.A.S. u gëzua ma adin e ti Dhe i tha Jo, ti nuk je Abdul Uza Ti je Abdullah dhil Bijadheni Njeri ju me dy pëlhura lesh Allahu do t'i kompensoj me robat të gjenetit Vazhdo jetën e tij si musliman dhe mori pjesë edhe në betejën e Tebukut. Ku gjat rrugës i afrohet profetit sallallahu alejhi dhe i thot: O i dërguari i Allahut, lutë Zotin që të vdesë shahid. Profeti sallallahu alejhi i ktheu: O Zil Bigadin, kapë robërit e të Allahut që dalnë në rrugë të Allahut për i zgjismundja të vdesin. Këta konsiderohen shahid. Kapë robërit e të Allahut që dalnë në luftë, rrezohet nga kali, vdes dhe vdes si shahid Ai e pyet A mund të ndodh kjo o dërguari i Allahut? Po, ja ktheu profeti sallallahu alejhi wasallam Përfundon betejë dhe muslimanët duke u kthyer për në Medinë, qëndrojnë për të pushuar natën diku në Shkretir. Tregon Abdullah ibn Mesudi, që u zgjova natën dhe pa se profeti sallallahu alejhi wasallam nuk ishte te vendi i ti, tij, po kështu nuk ishte edhe Abu Bakr dhe Umeri Uthioa dha djoa zërin e gërmimit të tokës. Eca drejt zërit dhe paqja e Abubekrit dhe Omerit ban në dorë kandila, kurse profeti sallallahu alejhi dhe sellem hapte një varr. Çarpondot, o i dërguari i Allahut, e pyeta. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ngriti kokën drejt meje dhe me lot në sy më tha: "Vdiq vullai yt Dhil Bigjadheni." Ju dretoa Abubekrit dhe Omerit dhe u thash: "Si e lini profetin sallallahu alejhi dhe sellem të hapë varrin?" Kurse ju mba një kandili në dorë Nuk në latë të ndihmonim Pas i deshte që varin të hapte vetën me duart e ti Më thanë Kur përfondoj Profetis Sërallal e Sëllem ushtrim bivarën e ti Që tjetë më shirë për të Më pas unë grit Zgjati duart dhe tha Afroj e një vëla në tuoj Ja dham trupën e vdekur Të cilin e mori dhe shtrëngoj në kraror Duk e rrej dhe lotët Treko një për mesudi U ndeshurova që të kishaqenin mbështjellme qefin, qe thuam përqafonti i dërguar i Allahut. Mpas e vurrin në varr, ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: O Zot, un jam i kënaqur me Të, prandaj lidh e ti i kënaqur me Të. O Zot, un jam dëshmitar që ai e mbajti besën, prandaj i kënaqur me Të. Në rrugës të kthimit, profeti sallallahu alajhi wasallam ndihej shumë i lodhur sa që shpesherë imbyllëshin sytë dhe gati binte nga devja. Në këtë kohë, profetis sërallalli sëllem ishte gjeshtë dhjetët e dy vjeqë dhe vazhdojnë të me të njëtën këmgullje në për cilin e mesajtët hynor. Njëherë, deri sa do të binte, ka që imbyllën sytë nga lodhja, shkoj e bukatade dhe e mbajtë që të mos bjerë. Profetis sërallalli sëllem i tha, Zotit të ruajt o e bukatade, aqësi që mbrojt e të dërgu Të regonë shokët e ti, e buka ta dhe jetoj në kushët të mire ekonomike dherës avdicë për shkakt të kësa lutje të profetit sallallahu alaihu sallam. Me ka që përfundoj kjo betej dhe muslimanë dhe, dhe profetit sallallahu alaihu sallam u këthuj në medin. Në këtë betej nuk ishte marrë pjesë njeri nga shokët e profetit sallallahu alaihu sallam, ka ap i ben Maliku. A ishte marrë pjesë në gjitha betejat e më parshme me profetit sallallahu alaihu sallam. Historia e mosmarrjes pas në këtë betejë ai e tregon vetë dhe thot U kthye profetit sallallahu alejhi dhe selam në Medinë, më njëherë munafiqët u drejtuan drejt tij duke i kërkuar falë dhe justifikuar veten për mos pjesëmarrjen në luftë. Profeti sallallahu alejhi dhe selam i pranoi justifikimet e tyre, duke i lënë Zotit atë që fshihnin në zemër. Kurse unë kurrë nuk kam thënë as gjënjë më të mirë dhe më i pasur se të isha gjatë kohës që muslimanët përgatiteshin për këtë bukë ma gjenë në këtë kohë kisha dy deve për të dhëtuar. Gjithashtu, nuk isha qenë njëri i keqë, pasi kisha marë pjetë në luftrat tjera dhe isha nga ta që kisha dhënë besë në Akabes. Kur gjithë të përgaditishin për luft, unë mendoja që ka ma ko ma ko për të përgaditur. Adhe pasi ushtria unis, unë thosha që i arrij kur dua. Vardoj kjo gjendje, tiri sa u bëhe pa mundur, ta arrija ushtri. Sa e që dila rrugëve të med Shihja vetëm njerëz që kishin arsye shëndetësore për të mos dalë në luftë, ose munafik, ose gra dhe fëmijë, ose burra si Aliu, që profeti sallallahu alejhi dhe sellem i kishte lënë për të mbrojtur Medinën. Vazhdova kështu derisa profeti sallallahu alejhi dhe sellem u kthye në Medinë. Me të ardhur, fillova të mendoj se çfarë t'i them për të mos u zemëruar me mua. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem hyri në xhami dhe falë dy rekjate namaz. Zo ul duke pritur njerëzit. Kur shkova atje, pash me 10ra njerëz që kishin shkuar para meje, të cilët shpiknin arsyje të ndryshme që profeti sallallahu alejhi dhe sellem ti fali. Ishe i sigurt që ata gënjeinin. Kur merdhi rradha, aku mendoja nëse ishte më mirë ti tregoj të, të, të vërtetën apo ta gënjeja edhe unë. Kur ul para tij, dhe vendosa ti tregoj të, të, të vërtetën, profeti sallallahu alejhi dhe sellem pyet: Po ti ç'të bëri të mos vish më ne? Mundi thash. Po i dërguari Allahut, nëse do të kisha qenë para dikut tjetër, do dia si ti shpëtoj zemërimit të ti, pasi shquhem për gojëtar. Por ti i dërguari Allahut, dhe nëse të them sot një gënjeshtër, të cilën Allahu e di që është gënjeshtër, në ti mendon se është e vërtetë, ka un frikë sa Allahu do të bëj ty të më urresh. Nëse them të vërtetën, ti do zemërohesh por nis Allahun çit më fal. Prandaj për Zotin do të them të vërtetë. Për Zotin kurr nuk kam qenë në gjendje më të mirë dhe më i fuqishëm se at ditë. Kurr nuk kam pasur pasuri më shumë se at ditë dhe nuk kam asnjë arsye në mos pjesëmarrjen me ty në këtë luftë. Profeti Sallallahu alejhi dhe sellem tha, "Kjo u tregoj sinqert." Kjo do thoshte që Profeti Sallallahu alejhi dhe sellem e kishte kuptuar që ti erët kishin gënjyer. Mopas Profetës sallallahu a.s. më thot, qohu dhe prit dhe e sa të gjykojë vetë zotje për ty. U qova dhe gjithë njërë dhe që më takonin më thoshin, këtheu të e këderguar i Allah dhe kërkoj falje, duke më kritikuar për atë që i kisha thënë të vërtetën dhe nuk kisha thënë asnjë arsyje. Vashduan duke më kritikuar sa që nisa të kthehem dhe të përgënjështrojë gjitha sa i kisha thënë, Në di të regoja një arsye që më kishtë të të të ruar të mos të bashkojë shohështrisë. Por, para se të bëja këtë, pyet e dhisa njëres. A është të jetër kush veshmeje që ka thënë ato që thash unë? Po, më thanë, është Hilal i bën Umeje dhe Murara i bën Ebirëbija. Të dy këta, kështë në marë pjesë në betejnë e bedrit. A të rë thashë, jo, nuk do e ndryshojë fjallët që ja thashë profetisë sër Allah a.s. Profeti sallallahu alejhi wasallam urdhroi që asnjë nga muslimanat të mos uflasë këtyre të treve për 50 ditë. Për 50 ditë rresht asnjë nga banorët e Medinës nuk uflisht. Edhe ta kjo, jo se nuk faleshin, as se nuk agjeronin, por sepse kishin lënë rrugën e Profetit sallallahu alejhi wasallam dhe nuk kishin marrë pjesë me Profetin sallallahu alejhi wasallam në këtë betejë. Tregon Kabi ibn Malik. Më duket Medina si një qytet që nuk e njihja. Toka e saj më duke si kur më dhe më zërë frymen. Këte pëshonë edhe Allah në Kur'an, a ju fali edhe atyre të treve të cileve ju pat shtyr aq pranimi i pendimit sa që toka u bëjë ngush për ta, për kundër gjeresi se saj, kur në ngushtuan edhe shpitrat e tyre sa që u bindën se nuk ka strehim prej Allahut që tërku poste aji. Prandaj edhe atyre u a fali aji në mënyrë që të pendohen. Allahu pranun pëndimin sa është më shiruës. E tobe, 118. Trakon kapi, bën Maliku. Unë isha eri, i ri, jo si dy të qerët që ishin të më shuar, dhe shkuar në gjami ku gjete dërguar në Allahut. Kër jepja selam, aje këthend e fityre më njanë. Unë pysja veten, val, a më këthu selamin? A i levizi buzët? Kër falesha, zidja vendin pas profetisë sër Allahusallem, Ka një ere shiha me bjushtë të syrit, dhe ku shiha që ajpo më shikon, unë ullja sytë për tokë. Profetit Sëralale Sëlem e donë të kap Iban Malikun, por në këtë ras, ajk ishte bërë diçka që meriton të ndëshkimin. Tregon, kap Iban Malikun, pra në shtëpijës time, ishte shtëpija e djallit të gjagjajt e bulkatade. Një dit, dhe resa u lodha nga kjo gjendje, ka lova murin me snesh dhe i thash, o e bulkatade, Paq Zotin, a e di ti që unë e dua Zotin dhe të dërguarin e tij? Por ai nuk më përgjigj. Po seri e pyeta, të njëjtën pyetje, do përsëri ai nuk më përgjigj. Atër fillova të çaj dhe i thash për të tretën herë. O Abdul Katade, paq Zotin, a e di ti që unë e dua Zotin dhe të dërguarin e tij? Ai më përgjigj. Që të e di më mirë vet Zoti dhe i dërguari i ti. tij. A tërkaloa për sërimurin dhe vazhdoa të qaj, sa që mu tha edhe zëri nga të qarat. Një dit, dhe resa lëviza në trek, ku nuk më fliste asnje, dhe gjithë zërin e njërit prej bujqive të ardhën nga Siria, që thoshte, kush më tregon kun doadhet kap i bën Maliku? Njërzit e abën me shenjive ndodin time, kur erdi të kun më dha një letër nga breti i gasasineve, në letër shkruhej kemi dëgjua që miku yt është larguar prej teje, eja të ne të të mbajmë pranë dhe të të ngushlojmë, kure leczova, qava dhe e tashë vetës. Ka që shumë të karënë vlera para të dërguarit të Allah dhe muslimanëve o kapë, sa që armishtë e islamit të kanë lakmi, më pas e mora letrën dhe e doqa. Pas 20 ditësh vjen një burë dhe më thotë, E dërguari Allahut të ordëron që të rrish larkë gruas tënde Unë e pyet A ta divorcoj? Jo, më tha Por qëndroj larkë Mos flimetë A të rritash gruas Këtheute familia jote dhe qëndroja që Vërisa Allahut të jabë zgjidi këse qështje Gruaja i Hilal i bën u mejes Shkojte profetis sër Allah Dhe i tha O i dërguari Allahut Hilal i është i mëshuar Dhe ti më kërderuar që të mos më afrohet A të qëndroj me të që t'ishtë shërbej, apo të shkoj të qëndroj në shtëpin e prinderve? Profetës sër Allah a.s. ju përqyqë, qëndroj me të dhe shërbej në shtëpi, por, mos të ta frohet. Ajo i tha, o e dërguare Allahot, ajo që bën ërse qanë gjithë ditën, sa që kanë frikë se do humbë edhe shikimin. Historia kapi bën Malikut është histori që duhet të natërndit të, të gjithëve ne, që me dashë apo pa dashë kemi braktisur mesajin e Allah. Profetës sër Allah e sëllem ditën e kiametit, përvesht namazit, agjerimit, dhe të napyjes edhe në bja të se qëfar kemi bërë për të përshuar mesajin e ti. Qëndroj kapi vën Maliku me dytë të qërët për 15 dit me radhë, pa u folir kush me goj nga balorët e Medines. Periulla që nuk u folir kush me goj ishte 15 dit, aqësa kështë e zgjatë rullëtimi edhe qëndrimin e të bukë. Mënyrë pas 50 ditëve, profeti sallallahu alejhi dhe sellem i shpallën ajete, të cilat do të marrin emrin ajetet e pendimit, dhe vet surja do të marrë këtë emër, surja Teube, pendimi. Ishte një pendim, jo nga gjuna të bëra, jo për shkak se kishte pirë alkool, apo nuk kishte falur, por ishte pendim për shkak se nuk ishte marrë plotë për në përcjelljen e mesazhit hynor me profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Allah Alla më dhërishim për këtë në Kur'an thotë Allahu i afali pengamberit dhe moha gjireve edhe nësareve të cilët në të qasën e vështirë shkuan pasti, kur nga vështirësit zemrët e një grupin nga ta gati u lëkundën, por a i u afali i stabilizojt zemrë atë tyre. Vërtet, a i është i bud, i më shirëshëm dhe tyre. A i u fali edhe atyre të treve të cilëve i u patë shtyrë aqë pranimi pendimit, sa që toko u bëjë ngush për ta për kunder gjëresi së sajt kur unë gushtuan edhe shpyrtët e tyre se që u bindën se nuk ka strehim prej Allahu tjetërku poste aji. Pra ndaj edhe atyre u afali, në mënyrë që të pendohen, Allahu pranën pendimin se është mëshiruës. E tobe 117-119. Këta jetë, profetës S.A.S. ju shpadhë në pjesën e fundit të natës, a i përherë të parë, I lexoi këto në namazin e mëngjesit të asaj ditë. Pas i përfundoi namazin, profeti sallallahu alejhi dhe selam u dretuar nga shokët e tij dhe u tha: "Allahu ia pranoi pendimin e Kabi ibn Malikut." Mëngjherë njerëzit u nisën duke vrapuar për te shtëpitë e të treve. Kabi ibn Maliku nuk e kishte falur namazin Gjami, por në xhami, por mbi tarracën e shtëpisë, pasi ndjehej i, pas i, i vetmuar. Ai tregon: Një burr u ngjit në kodër dhe thiri: O Ka'ib ibn Malik, gëzohu. M'u thash me vetë, një burr që më thret me emër dhe falendërova Allahun dhe rash në sejt. Një burr tjetër ishte nisur me kalin e tij të vit më përgozoj, por zëri i ati që thirri nga kodra erdhi më shpejt. Kështu kur erdhi, ia dhash mantelin që kisha veshur, megjithëse nuk kisha tjetër. Pas kësaj, dola dhe u nis atë xhamis. Rrugës takuohesha me njerëz që më uronin që Allahu e kishte pranuar pendimin tim. Kur hyra në xhami Talha ibn Ubaydullah u thua dhe më përqafoi. Ishte i vetmi nga muhammirët që më përqafoi, do nuk ja harroj këtë. Kur më pa profeti sallallahu alejhi dhe sellem duke më bërë me shenjë, më tha, "Afrohu." Dhe fytyra i ndriste si hana. Kur afroa pran tij, më tha, "Ulo." Dhun u ula. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem më pas më tha, "Gëzohu o kap me ditën më të bukur që kurt ka lindur nëna." Allahu ta pranoj pendimin Dita më e bukur në jetën tënde o vëlla nuk është as dita kur të shtohet pasuria, as dita që je martuar, as dita që e bër baba, por adit cha Allahu do ta pranoj pendimin, është ajo ditë në cilën ti do të fillosh të ecësh gjurmave të të dashurit Muhammed. Qabi ul Maliku i tha Profetit sallallahu alejhi wasallam, o i dërguar i Allahut, për Zotin nuk më shqetoi vetëm të folur i drejtë ja kam dhën besën Zotit që prej sot të mos flasë vetëse drejt. A jetë nga Kurani i u shpallën profetisë sër Allah a.s. edhe për munafikët. E sigur të kishin dëshiruar ata të dalin të të bënin për të në një përgaditje, për Allahu nuk e përqeu ngritin e tyre, anda i zbrapsi dhe u është thënë, rini me të pa aftit. E tobe, katë rritë e gjashtë. Le dues uran to bovu lavoi motor pasi do të shohë që ajo të dretohet edhe ty dhe çdo njërit prej nesh duke na pyetur Vall, cili të grupi takon? A jeni nga besimtarët që treguan të gatshëm për të mbajtur mesazhin, apo jeni nga ata që pendohen te Zoti dhe kërkojnë që të jenë mbajtës të mesazhit? Apo jeni nga të tretët që Zoti ktheu mbrapsht dhe u tha që ndroni me të paaftët? Gjetmon do të ketë njerëz që të vonohen në mbaqen e mesajit dhe i sa Zotit i braktis njere për gjithmon Do t'ke dhe njërës që do vazhdojnë të alusin duke qarë nga dëshira që kanë për të vepruar diçka dhe i sa Zotit të japë sukses në atë që duan Do t'ke dhe njërës të tjerë të sinqert dhe që duan që e mirë të përhapet në tokë duko transmituar të tjereve mesajin hynor dhe i sa tjenë në shëqërin e profetis sër Allah a.s. në gjennet Po t' në cili grupje Autor i tekstit Amr Khaled Lexhoi Chenan Ismaili Ilustrimi artistik Florent Rustemi